Поред информация от различни източници, включително Associated Прес, по време на протестите на 15 март в Белград, т.е. преди 3 дена, 4, се появиха твърдения за използване на звуково оръжие от страна на властите. Протестиращите съобщават за силен шум, предизвикал паника и симптоми, като главоболие и дезориентация. Сръбските власти категорично отричат тези обвинения, като президентът Александър Вучич ги нарече злонамерена лъжа и призова за международно разследване. Сръбската прокуратура също обяви, че няма доказателства за подобно нещо, да е използвано срещу демонстрантите. Сръбските власти не просто отрекоха, употребата на звуково оръжие срещу протестиращите, но дори намекнаха, че демонстрантите сами може да са използвали подобен тип оръжие, което само по себе си е доста странно, защото придобиването на звуково оръжие не е толкова проста работа, забранено от сумати международни конвенции, а както припомня експерта Руслан Трат от онлайн-медията ДРМилитари, акустичното устройство с голям описък на действие, разчитана сложна, сложна технология за генериране и насочване на мощни звукови вълни, които могат да причинят болка, дезориентация или трайна загуба на слуха. И това не може да се чуе или види в видеозаписите от протестите, защото моментът на използване на звуково оръжие не се чува. И тук трябва да ви кажа нещо, което хората, които се занимаваме с аудио и радио знаем добре. Когато един звук е твърде силен, той предизвиква не шум, а дубка в записа или пък в ефира, получаваше се нещо като звуково заглушаване, точно заради силата на звука, ако мога да го обясня а, по най-популярен начин. Но едно звуково оръжие може да се усети буквално като вълна, мощен вятър, но не и като звук, а реакциите на човешкото тяло могат да бъдат напълно неочаквани. С това въведение казвам Добър ден на социолога Любомир Пожерлиев. Здравейте! А, той познава добре сръбската протестна и политическа сцена, живял е, правил е изследвания там, както и в Германия, откъдето обикновено го чуваме, но Любомир с голямо внимание следи това, което става в Белград, нали така? Да, разбира се с внимание, с тревога и с надежда следя това, което се случва в Белград. Добре, да почнем от там. Има ли достоверни доказателства, дали е използвано или не звуково оръжие, както от страна на властите по време на протестите, така и а, техните пък твърдения, че може не те, а някой друг да е използва. Изобщо как ви се подрежда в социологическата картина а, една подобна тема? Ами, както в, често пъти в тези, в тези хибридни времена, в които ние говорим е с, с едни полуистини, неистини, фалшиви новини и, и прочее, и ние не знаем за съжаление. Не можем да кажем твърдо да или не. Именно и поради това, което вие описахте поради не наличието на реално доказателство. значи тя Звуковата вълна минава и изчезва. Но имаме ясни твърдения на, на хора, на присъстващи на протеста, че това нещо се е случило. Сега ние можем... Да се да, просто така да се каже да се доварим на една оценка на участниците в протеста. Това, което е важно да се каже, е, че това е много притеснително. Това означава, че ако това е верно, а то имаме все пак доказателства от хората, то се и вижда и на видеокамерите, как хората изведнъж за секунди се разпръскват, се отделят, се разделят като се едно по средата, минава една права черта. А, въпросът е, ако това е така, това означава, че. А, а, правителството на Сърбия и президента Вучич имат готовност да използват тази сила или друга. Тоест, тоест да, да прибегнат към ескалация. ескалация, тоест допускате, че е възможно при стигането до насилие. Защото пък от друга страна ние видяхме, че като че ли Вучич си е научил урока, употребата на сила от страна на властите води до по-бързо падане от власт. А, това, което според мен, той използва различни стратегии. Това ясно се наблюдава. Той се опитва да, да използва както тези хибридни стратегии, така и дис, дискредитация. Значи, той твърди, че тези протестиращи хора са били платени и прочее, и прочее което е повече от очевидно невярно. Половин милион платени, голямо плащане е паднал. Няма как да стане. Вие и вероятно сте забелязали. Това е много интересно и днес дори в немското списание Дицайт и препечатано в, в Сърбия през Дойче Веле. Е има коментар по темата на липсата на европейски знамена. А, значи, точно това ще да ви знаменал, попитам. Означава, че... да, а, наистина, защото това е едно от нещата, които пък чуваме от страна на сръбските власти. Те често определят протестите срещу тях като антиевропейски, заради примерно връзката между тези протести и протестите срещу литиевите мини, които пък са част от, как да кажа, европейското обещание на Александър Вучич към Европейския съюз. Ами, значи това, което е абсолютно ясно, вие можете да от, отворите произволна снимка на, на протеста в Белград и няма да видите едно знаме на Европейския съюз. И това е така. Което е изключително интересно, значи, както знаеме в протестите в Грузия, в България преди 97 ако не, сте, не сме забравили за това. И прочее, винаги Европейския съюз беше една от главните, главните теми, главен, главен източник на енергия в, в тези протести. Същото въжи и за Молдова, също въжеше и с асмумения uh, пр uh, протест в Беларус. Uh, за съжаление, а тук не е така. И в този смисъл тезата, която той, абсолютно спекулативната теза, с която можем да кажем, че това е чиста спекулация и той се опитва да, да, да, да се, в известен смисъл, да се подиграва на хората в Сърбия, че били платени и така нататък, е неверна. Няма едно, едно знаме на нито една външна институция, така да го кажем, нито на НАТО, нито на Европейския съюз. И в този смисъл Вучич сам се опровергава. Тоест тази а... теза, която ние чуваме, всъщност не я чуваме за първи път от Сръбския президент. А, това по-скоро е една всеобщо споделяна упорка, както някой би казал, а, срещу така наречените цветни революции, термина най-често се употребява в, а, и от кремълски анализатори, анализатори свързани с Кремъл. Това е и също така, в този смисъл това е доста притеснително, защото риториката, която се употребява е идентична риторика на, на това, което уп... използваха в Грузия, в Беларус и така нататък. Заради това този протест а, и нека да ви кажа нещо важно за този протест. Този протест е по-голям от протеста на 5 октомври 2000 г. срещу Милошевич, който беше най-големият протест в историята на Сърбия. А, този протест е три пъти по-голям, че дори може би четири. Тогава бяха около 100 хили човека в Белград, сега са половин милион. А, в този смисъл много е важно този протест в момента да, да успее, защото ако не успее, ще, ще, за съжаление ще се получи един сценарий идентичен на това, което стана в Беларус и повече такъв протест няма да има. Е Сега, а, добре, а, Аз точно това ще я да ви попитам Каква е вашата прогноза Защото а, това, че на практика Вучич не пристъпи към а, Насилствено а, потушаване на протеста За заглушаване не знам Но така ще стигна и до въпроса ми Ще доведе ли всъщност до заглушаване на протестната енергия в Сърбия. И дали този въпрос имало ли или не звуково оръжие, няма да прескочи в е, полето на метафората, т.е. Вучиш да успея да заглуши протестите така, както бихме продължили аналогията, както протестите примерно срещу Делян Певски 2013-2014 година, въпреки, че бяха дълги, продължителни едни от най-дългите протести в Европа, в крайна сметка не доведоха до кой знае колко а, съществен резултат, ако съдим по техните цели. Певски е част от а, парламента, т.е. онези цели на онези протести не са постигнати. Ам, така, само да кажа все пак, има някои протести имат е, е, исторически по... Е, някои протести са по-съдбовни от други. Значи, например, нашия такъв идентичен протест с така гражданска енергия би бил по-скоро 1997 година, отколкото, отколкото този, който беше 2014. Uh -huh. Този протест е изключително ва важен, защото в учище твърде дълго време на власт. Той, той самият за да се установи едва ли не като една комунистическа партия заседна начало на тази държава вече почти 20 години. Какъвто е случая между Виктор Орбан, Путин и прочие. Тоест, това това, това, това, това нещо води, разбира се, до определени изкривявания в демократичния процес и начинът им на случване. Това, по повод на това, което вие казвате, една от, една от неговите стратегии ясни е Ако е възможно той да... Потуши протеста без насилия, а именно по демократически път. Той се надява да се случат максимално бързо избори, защото си дава ясно сметка, че този протест не е идеално политически. Зад него не седи нито една политическа партия, макар, че цялата опозиция е на, там, на протеста, но реално никой от протеста не подкрепа няколко от тези опозиционни партии. Т.е. той е, се е надява, което, че политическите партии, по различни от неговата, ще останат слаби. тва ли е Това ли разбираме? ще останат слаби и той се на, на, ще използва или инструмента, въпросът е кой инструмент ще избере, прощавайте, дали ще, бъде, а, дали ще бъде демократическият инструментариум, чрез избори той да потуши протеста или чрез насилие. И двата, все още и двата варианта са отворени, но моята голяма надежда е, заради това започнах разговорът ни, моята голяма надежда е, че все пак хората на Сърбия ясно показват, че не се подават толкова лесно, нито на манипулация, нито на тези твърдения и се надявам, че ще успеят. Защото не успеят ли, надали исторически ще имат втори шанс. Това е моето мнение. Анализ и прогноза на социолога Любомир Пожрелиев за събитията в Сърбия, най-големия по мащабите си протести от събутния ден, който заслужава един анализ като този, който чухме. Благодаря ви. И аз ви благодаря.